وخل المناما جرى العمر يمضي وراء من سراما جرى العمر يمضي وراء من نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أمالنا ما يهدي الله فلا مدل له وما يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا تكوا الله حقا تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون زاهوالا برقد الله سبحانه وتعالى كو, كو غا ناش غسطر اقوتي نفرأي فوت زاستي اقوتي أكو غا أصطعي وزابدي نيش منعش نيكو غا قوتي غا نفرأي فوت اقوتي Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammad alaihi salatu wa salat posljednji Allaha poslanih poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj premenitoj knjizi ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirte nikako drugačiji osim kao Zatim, assalamu alaikum Hvala Allaha subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio na ovom Barač mjestu da nastavimo govoriti o lijepim imenima značenju isti. Znači vas, draga braćovi i poštovane sestre, a oni koji nas prati preko interneta, govorićemo o dva ja znači, ću... dva rika Vahovata barek, vetala, imena za poslini značenje. Značenje koja da čovjek izpozna, izpira je našim srcima. Kada znaš ko je tvoj gospodar, ko je taj na koga se oslanjaš, tada će smatrati koliko je važno spodan tog gospodara. A već razgovorimo dva velika imena. Elu Ali i Elu Značenje. I puno širijanskih pitanja postoji u i komentar ovih lijepih Allahove i Tebali koje imena. Tako da ova imena zahtijevaju prodavanje. Vi ćemo pokušati već raz kratkim crtama svog pojavljanja. A vidjet ćete iz izličkog značanja kada se na Allah na koliko koliko o tome može se pričati u jeziku ima više značenja. Prije svega ukazuje na bliskost. Na blizinu, znači nečega što ti je blizu. Zatim ukazuje na prijatelja. Neko pot je velik, znači prijatelj. Zatim iz ovoga proizvazi da znaš ko ti je prijatelj da moraš znati ko ti je neprijatelj. Jel suprotno veliju, jer al adu, neprijatelj. Zatim, iz ovog proizilazi druga mesela, a to je mesela prijateljovanje. u ima Allaha Dželšana. I druga mesela neprijateljovanja. Ko ti je neprijatelj? Kako se ponašati prema jednoj skupini, kako se ponašati prema drugoj skupini? I da govorimo samo o ovom, trebalo na napredavanje. Zatim, imamo drugo značenje, El Meula, koji U bosanskom jeziku, kada bi jednu riječ mogli prevesti, jedno i drugo, znači su približno značenja, zaštitnik. Zatim ima značenje nasir, pomagač, je Allah tebarek, evtala, koji štiti i pomaže vjernike. Zatim ima značenje mohib, voljeni. Pogledajte ti značenje koja proizilaze iz ovih lijepih Allahovi tebarek, evtala, imena. Zato se kaže da je Allah Čelešanu gub Allahu aliyu lalazina amenu Allah je zaštitnik vjernika, Allah je prijatelj vjernici Zamislite kada čovjek sazna i kada spozna Na čijoj je strani Allah gospodar svijetova Koliko se drugači osjeća Koga Allah voli, toga štiti, na njegovoj strani ko Allah dželešane oli toga prepušta samom sebe jer se takav ne oslanja to gospodarate bareke te bareke vetala koji je el aziz el jabar el metekber zato činjenice kada spominju koliko da pokušali da pobroje spominjanje Allahov te bareke vetala imena u Kur'anu nisu uspjeli. tako da svi oni nje sam traže i gleda kazao su mnogo puta se spominje u Kur'an Zbog čega? Zato što nekada dolazi u opisnom značiju kao svojstvo laha Tebareke wa ta'ala, a nekada kao Allah subhanahu wa ime. Pa je teško znači razlikovati u ajitima, uočiti razliku da li se misli na svojstvo, savršenstvo Allaha Tebareke wa ta'ala ili znači na samo njegovo vlasi to ime kojim se on subhanahu wa opisao. Tako da kažem mnogo mjesta da se spominje. Prije svega u suri Al-Bakare, U 257. ajetu Allah Jalašanuhom kaže mm. Allahu valiju allazine amanu yukhriđuhum mina zulumati ilan nur. Allah Jalašanuh je zaštitnik vjernika njih izvodi iz tmina zabude na svjetlo pute. Zatim kaže valazine keferu evliya'uhum utagud. A oni koji nevjeruju, oni koji su nevjernici, oni koji neće uputu, koji nisu krenuli uputom, njihovi zaštitnici su Tabuti. Danas, alhamdulillah, uvijek nam se nekako podudari tema Ponedeljko, kada se nešto kupio gdje si u svijetu Danas, Usman, draga, baču, treba da se raduju, da su ponosni, sretni, i radosni Posebno ovim danima, kada je Allah Đelešanu pomogao skupinu Jer on kaže da je Allahu valiju lezine amenu Allah je Đelešanu zaštitnik pomagać oni koji vjeruju izvodi istmina zavode na uputu i svjetlo kao što je danas izdao koga ovih dana koga istmina na svjetlo našu braću u Libiji našu braću u Libiji sačuvao je odnosno uništio je taguta naj koji je tada 40 godina sudio i izbjegavao Allahu te barek vetara propise i smijao se salavite barek vetara propisima Krios se iz Allahovite bare propisa. Zato iz ovog očevšnjeg predavanja, kada kažemo veli da je Allah zaštitnik, isto tako nam je poznata stvar s druge strane, ko su je vlije Allahove, ko su je Allahove. Zato postoji danas ljudi koji, ako misle da obuku određenu odjeću ili određenu kapu, ili na jedan postav način se ponašaju, on smatra automatski da je lahom veli, da je lahom štičenik, Da je Allahu te barek drag, da je blizak, da je na posebnoj da reči kod Allah dželeşan, kao što je ovaj danas koji je uništen Allahu te barek vetala voljom i odredbog o sebe da je jedan od takvih. Zato imamo svojstva na osnovu koji prepoznajemo ko je zaista zaista Allahu te barek vetala iskreni vjerni, ko je njegov znači ulija, a ko nije. I ta svojstva jako je bitno, znači znate razumijeti, shvatiti, jer ćemo i vidjeti na kraju, ako da, pokušati u kratkim crtama samoprojati, ako budemo malo vremena, ako ne budemo, znači ćemo spomenuti u sljedećem predavanju. Tako da moramo znati i uočiti, znači, na čijoj strani Allah Čelešanu, koga Allah štiti, vjernike, dok s druge strane, oni koji su nevjernici, koji neće vjeru, njihovi su zaštitnici, taguti, oni koji danas, onako, na nakav način, padne kao što je pao, ko? Badafi. Sjetio se samo njegove snage i moći kada se je prsio pred televizijom. Ja sam Muđahid, ja sam Boga na vlasti, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam. A vi ste kaže Miševi, tako je nazivao vraću. Ja su dala otpor koja su htjela promjenu vlasti, koja hoće širijati, to dokazalo, i To je tenas se dokazalo i su izašli jutri pre televiziju i kazali ova zemlja će da sudi po šarijatom lahom na tebare kojete ana. Po šarijatom lahom i odma su dokonali zakone brijanja brade u policiji, u vojsi i stiča. Do je bilo znači velika kazanka, ko pusti samo malu bradu oni su odmah, znači prvi korak dokonali. Šeštio zamjena je zamjena, sada je dozvoljno. I sve, znači zakoni će se ranjati po zakonima Allahadjara. Mi volimo Allahadjara što da je lađa šalma mogni Ali, draga braću, pogledajte koliko je taj narod saboruo, 40 godina, ništa njema prekonać, ništa njema prekonać, 40 godina su bilo u okovima da bi Allah nađe da šanta naroda nas izvao, istina, zabudi, svega onoga što je onaj učinio, znači, sa svojim narodom, da bi živjeli danas radost i pa vidite, znači, u trenutcima ovog otpora svima narasle brade, svima narasle brade, brada nije bilo, draga braću, ta ali u ovim trenucima otpora i borbe sve naraste brade. Što je znak da narod nekada želi u srcu, znači ima želju za Allaho i nebaka Allah propisima za vjerom, ali zakoni i vladari ih isputavani ne daju znači da je to dođi. A kada Allah na član uništi takve vladare i takve zagone, onda isplivaju oni koji to žele. Danas vidite hiljade, hiljade, hiljade muslimana tamo koji žele i koji uzvikuju da im je najdražiji zakon po kojem žele da se sude, u kojem neće biti nepravdje, ti ranije, i sl. Laha od 2. metana zakon. Zato mi treba da dovimo, da Allah je da što pomogne, jer su njihovi nijeti, najveličenstveniji nijeti od svihovi ovi do sam što smo slušali. I Egipat je znači, za nas radost kad smo čuli, međutim, nisu ali jasne kao što je ovaj narod imao jasne ciljeve. I nisu uzvijekli odmah nakon kada je pravo znači njihov vladar da žele šrijat. Ako Libije drugačije. Ulibi druk njihove vođe i njihove vođe su pravi dobri vjernici. U onom sistemu su se borili, a te kako će se sada boriti za prava muslimana, odnosno da ovaj šerijat, Allahu te barek, zakon bude taj koji će se poštovati cijeli i pokojem teba zajedete vlada. Zatim Al-Lahjalshano kaže opisujući tagute i ohrđene Oni takvi narod izvode sa svjetla o pute od zabude oni su ti koji vjeruje da svati din fjer zatvaraju protjeraju ubijaju uništavaju sve takve s druge strane daju znači protivno što duša želi zači žudi za odjećih od pravokatedrala puta Ulaika ashabun nad. I svi takvi koji budu na tome i tako radili, na tome presili. Ulaika ashabun nad. To je oni koji će biti stavnici vatre džahenevske. Umre jak tome, ne pokaje se. Bit će o stavnika stavnika vatre. Hum fiha khalidun. I ne samo dragi brate. Minuta, dvije, tri. Nego hum fiha khalidun. On će vječno njemu borati. Nikada iz ga nije će izaći. Zato on kaže, braća koja su uhvatila ovoga taguta, koji je na njihovim rukama, ja sam ih gledao, ja sam ih slušao lično, kažu, kada su ga hvalili, kad su ga izvodili za one što ste vidjeli, kažu nisam ja taj, nisam ja taj koji vi tražite, ja sam neko drugi. Pogledajte o nej hrabrosti nekada kada je bilo, kako se opisao, nisam ja taj. A opisivao je u tim trenutama koji imao snagu AIZ, kuveta, vojske i svega, kaže to su miševi koji se tižu protiv nas. Kad ne znamo dakle su nam došli, htio je da kaže da oni koji hoće promjenu i vlasti u državi, da su došli sa neke pete planete, da uopšte nije narod libijski, nego neko drugo. Pa kažu, pa znači ti nisi bio moj žahać, kako tako to u to stranu uzvikuješ, povikuješ, nije kada je vidio da se to prepozano na zdanju, šta je? me, kaže moja djeca, kao vi ste poput mojih sinova. Nemojte zaboraviti sam ja bio on, kaže poput oca. I jedna, kaže, otac koji bio svoju djecu. Bio si takav. I jedan kaže I htio i samirao prema njemu. Znate da, poslije kad se desilo, još uvijek se spekuluše kako je, na koji način Znamo je preselio. Kažu tim trenucima jedan je jako recila Ilajah, recila i ila, Ilajah, ila. Nema, kaže Boga, nema božanstva, Emej ne, Vahka, ja sam bog čisto liči bile. Kažu nakon toga je preselio i nisu vidjeli crnje lice, do sada, kako su k'oju puleću akcijama borili s ovim mjeseci, nisu vidjeli crnje lice od njegovog lica nakon nakon u bistva, znači k'o da je preselio i vratio sa Lahom Ibr, da mi razmišljaj, kako je preselio on koji se toliko opasio, koji je mijenjao značenje Kur'ana, koji je na reda s izvršće kul, reci, on Allah je jedan, kaže to učinje kul, ne treba, Allah je jedan, ne treba nam to, ne treba nito kul, prisao je, mijenjao Kur'an, Ostalo, znači, stranio iz ruku musimana, dao svoju knjigu koju jo napisao, zelena knjiga, smatrići da je bolja i vrednija kod Allaha Đelešana, prije 30 godina, Ibn Ubaz Rahmetullah Ali Šeh, ga je projekfirio, nakon što mu je uspostavio doleze, jer se nije vratio od onoga, da? od onoga na čemu je 30 godina. Ustraje, znači na nije se odrekao. I pogledajte kako ga je Allaha Đelešana poviđa, kako je predstavio dok je zavodio narod, zabranjivost lefjama, vraćiv mu smara koji su htjeli da kod njega džamii, koji su to živjeli u red poslanika sallallahu alejhi ve sellem, propise šarijata sve, sve je on ranio od njega. I na kraju presjelava to je neopisivo. Nema što pjunit, nema nitko ima će što pisati njegovo jednoostanje kako je preselio od naroda koji ga dobio, koji je narod bio pod tiranijom njegovom. Da ste samo vidjeli s tim koja su stajala u sobom, su predavanje, držalo su predavanje govorijeći riječima, kaže, kazat ćemo ti riječi kao da su ukazali ko? Poslanik za Allahova ljeh i veseleme, su vaselili na bedru, kada je stao iznad kapuruva pa dali ste našli ono što vam je održao? Znaš, gledate kakav je to prizor, tježan konje, dole, znači glava, cena, tjelo, svoji znači e, lica, a na licu nema rana, nema rana znači da se kaže da je ono sve to je crno, tamo izbija za lica, i oni mu držaju predavanje, nikoga ne održaju, držaju mu predavanje, kao što je poslanika Allah od njihve saran se obraćao znači, mušicima, mušicima koji su preselili na putu zabude, dalaleta, da kufra, širka i svega, svega drugoga. Da li možemo odgovoriti, Ali bio poželio da se vrati, da bude bolji. A pogledajte, Allah mu je dao. Dok je rad trajao, znači da su ga ganjali, proganjali. Dao mu je vremena, svaki dan imao vremena da izlaži, da kaže, kaj je se. Evo vlad, teba se. Bože oprosti, vraćam se tebi. A to nije uspio. Nije uspio. Zato je uspjeh na dinjalku Habibi da izlaži s ovoga dinjalka, da je Allah je što zadovoljan s tobom. وَاَنْتُمْ شُرْدَ Vidite svjedoci Allahovi, شُرْدَ اللَه Allahu, poslani sl. Allahu aljih i veseleme, kaže za onaj kutroći dženaze. I Allahovi, si doći do dunjalku. Za koga zagarantio te da je dobar, on je dobar kod Allaha. Za koga kaže da je zao, on je zao i loško da Allaha te bareke ve Što Šta onaj narod tvrdi za onog njihovog voća? je. I to ne običan svijet, nego nudu od znanja. Ljudi od znanja ga opisuju, znači, kao velikog tiraneta guta koja je prešao sve granice Allaha te bareke ve Zatim Allah Jelešanu kaže u suri An-Nisa Wallahu alemu li'a'da'ikum Wekaffa billahi waliyyya Wekaffa billahi nasira Zaista Allah dobro poznaje vaše neprijatelje Zato čovjek ne se postaviti pitanje šta Allah čeka na Odubila Zašto ne uništava naše neprijatelje Allah zna dobro ko su naše neprijatelje Ali Allah Jelešan ako toga kaže Wekaffa billahi waliyyya Zaista vam je Allah dovoljan kao zaštitnik, i Allah vam je dovoljan kao pomagač. Prijeva nadu u naša srca, da se oslanjamo samo na njega, da budemo svjesni njega, njegove snage, njegove moći, a rezultat, odnosno to što ono obećava te barek vetala će doći, strpljiv ponosan što si vjeri kao što je bio poslanik sallallahu alejhi ve selleme svtki Allah znači da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da doživljava i progor da doživljava da bude ranjavan da ostavlja svoju državu rodni kraj da ostavlja da ostavlja da ostavlja da goda kako mu njegov najmini umiru na put Allaha te bareke taala an strpljeo podnosi i na kraju Allah će ga šarga počašća po vidu to je je puta na čistom je taj primjer Zatim Allah lašanu, kaže u suri Nisa, jako bitan ajat. Innamā valijukumullahu wa rasuluhu allazīna āmanu allazīna yuqimūna s-salāta wa yuqtūna s-zakāta vaši zaštitnici Allah. Čita, vjernici, vjernici poslalašanu obraća. Allah, njegov poslanik i vjernici, oni koji namaz obavljaju, Allah Želašanu kaže, koji nama zabavljaju i koji daju zekat. To je naša zaštitnici. S druge strane, ovdje ima značenje prijatelji. prijatelj vjernika je Allah, jevo postanjik i ostali vjernici. Niko drugih je bibir. I kako onda možemo sebe dozvoliti da jedni druge mrzimo, da jedni druge preziremo, da jedna, da znači spetkarmo jedni prema drugima, kad Allah opisuje da su vjernici prijatelji, da su vjernici braća, a prije svega da je Allah njihov prijatelj. Allah njoj zaštite poslanih sallallahu aliehi wa sallam i oni znači sami među sobom. Zato musliman nikada ne ostavlja svog brata na cjedinu. Uvijek je na ispomoć, uvijek u je na pomoći. Možeš zamestiti vijenika muslimana koji su brata izda, preda, prepusti, guri se protiv njega, spletkari, mrzi, zavidi i ostale znači negativne, osobe koje posle poslije po sebe, koje ni u kojem slučaju ne smije venek imati imati pri sebi. Zatim Allah dželešan kaže sure al salam inda rabbihim wa Za njih je Allah dželešano pripremio za ove vjernike koje voli, koje štiti koje brani. Jer je Pri rečovog značenja vali i imela je branite. Na koji brani vjernika koji i vjernika, koji je na strani vjernika, lehum daru salam, za sve njih je pripremio kuću blagostanja, mira. Pod njihovo gospodara tebare ne letala. A on je njihov zaštitnik. Štitio, pazio, branio, dok su bili živi. A je tako zaštitnik na ahiretu zaštitio ih u Čehenemske vatri i svoje neizmijene milosti u Čehenemske prostranstva zbog onoga što su oni činili, što su radili, zašto su se trudli bili u ovome svijetu. Zatim, Ala Đelešanuhu se opisuje imenom El Meura, zaštitnik, koji ti je dovoljan da se pouzdaš i da se osloniš na njega. I ovo ime El Meura na 12 mjesta se spominje u Kuranu. الله جل شأنه كاجي سوره البقره واpoznato majto 286 واغف لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هو سوتنا شبرچ sjekinom, ubjeđenjem u Allaha te kevete ala svaki naši postupci jahi nekada mogu biti dobri i loši ti možeš raditi dobro i dobro nije ali u tom dobrom postupku dok činiš dobro možeš pogriješiti zato ovaj kaže wa'fu anna, wakfir lena oprosti, sviluj se nama pređi preko naših postupaka zatim kaže ente maulana ti si naš zaštitnik ti si naš gospodar zatim kaže fensurnan kada znaš je on tvoj gospodar, da je on tvoj zaštitnik, fansurna gospodaru, ti, taj, takav kako si se opisao, pomozi nas. Protiv koga? Protiv naroda koji ne vjeruje. I Allah će da šanovo nakon toga da ne pomoći. I Allah nakon toga pomogne spašenu skupinu, vijenike, iskrene robove. Ma, koliko znači, u našim očima to bilo daleko, ili makoliko trajalo, neki vid ti ranije, vid znači e, kažnjavanja o strani nekoga, Allah Čelešanu će ti dati izlaz, Allah će te pomoći nakon kada vidi o tebe, da si ponizan, da doviš, da tražiš, da si prepušten njemu, da njega obožavaš, da njega voliš, nakon toga Allah Čelešanu ti daje pomoć i pruža pomoć. Zatim Allah Đarašan kaže u suri Ali imran u 150. ajtu وَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ حَيْرٌ نَسِرِينَ Allah Đerašanu je vas zaštitnik A on je najbolji pomagač. Nećete naći nekog drugo pomagača koji ima može bolje pomoći od Allah'a tebara. Gdje tražiš Abibi pomoć? Od koga tražiš pomoć? Ko ti pomoć Ma niko ti neće pomoći. Ako ti Allah ne pomogni. Zato ako si ga upoznao, da je on tvoj mevla, da je on tvoj veli, onda traži od njega da tom pomogne. ko je zaista na strani vjernika. Koji vjernike voli, koji vjernike pazi, koji vjernike brani i za koje je pripremio dženevska ožiranja. Ne za kog drugog. Samo za pravi, istine vjernike. U suri Al-Hajj, u 78. majtola, što vam kaže وَعْتَسِمُ بِ اللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ Allah ili za Allaha se čvrsto držite. وَمَوْلَاكُمْ On je vaš zaštitnik. On je vaš zaštitnik ko vas pazi, ko vas čuva i ko vas brani. Zatim kaže posle toga fe فَنِئْمَ مَوْلَا وَنِئْمَ nasir. Pa kakav li je on divan zaštitnik i kako je samo on divan pomagač. Sad, pored svih ovih ajeta, da onda odlaziš kod nekoga, kažeš Habibi, treba mi pomoć. Trebaš premajače, trebaš me osnažiti. Nisi snažan, nisi ja kako talan ne osnažuje. Zato se pouzdaj na njega na koji znači ko ima apsolutnu snagu, koji je apsolutni vladar u svim trenucima. I kada to ostvariš svom srcu, a bi bi barijera, prepreka, tvoj život nikada neće biti. Što god da se što god te zadesi, ti ćeš biti zadovoljan i bit će svjestan da se to ne može. Od konti osim Allahov te barek vetala voljo i osim Allahov te barek vetala pomoći i moći. Ibn Jabir rahimehullah za ima erradi kaže da ima značenje aj Allahu waliyul ladina amanu zaista je Allah zaštitnik onih koji vjeruju Allah subhanahu wa taala kaže to jest njihov pomagač i zaštitnik koji ih čuva pomaže svojom moći i on je taj koji im daje uspjeh i pobjedu zaštitnik koji te čuva, koji te pazi, koji te brani, koji te štiti i koji ti daje uspjeh. Ne samo št... da će te zaštititi, nego ćeš pobijediti habibi. Od Allaha dolazi pomoć i daje tebi pomoć i daje ti pobjedu. On je taj koji znači ima ime El-Vali. Zatim kaže: "Yukhrijuhu minadh-zulumati ilanur." Naslov ajeta. On je taj koji izvodi Njih istina zabude na svjetlo pute. Pa kaže da se misli ovdje istmina, širka, kufra, nevjerstva. Na put pravi, znači islama, din mali, vjeruje u Allah te bareke, te bareke vetala. Što znači da nisi za zaslužna sam posjed da soćnik razotkrijestin. Nego Allah će taj kojte u putu, kojte je počastio, kojte je put u pute koji je jasnim put činio ajzotest mina zahrieta kod danas nije zahrieta kod danas nije bio zahrieta tako da vidite kada se pojavi naš bretan mazaj da se Allah džellalhu subsanuh bilo takom čovjeku i da ga je izveo iz tih tmina zahrieta na svjetlo upute din islama zatim ka wakafa billahi waliya a Allah džellalhu subsanuh je dovoljan kao kao zaštitnik To jest, kaže, je kaže, dovoljno vam to što Allah subhanahu taj na vas gospodar. On je vaš istinski zaštitnik, koji se brine o vama, on vas štiti da vas neprijatelji, ne pokolebaju u vašoj vjeri. On vas štiti vas, nakon što vas Allah subhanahu taj na uputin, nakon što vas izvadi zavljude na svjetlo upute, on je taj koji vas štiti, da ve sve se šeitarove, i svi oni koji žele da vas u zaštu odvedu, da ostanete upućeni na pravom putu, znači u strajnosti s nekama dolazi od Abaha Tebare Kvetala, iz njegove milosti štitite, a vi mi želite dobro da ustraješ na, na pravom putu. I od kaže vašeg poslanika sallahu alihi wa sve. A koliko znači svima nepijatelja koji žele da otvrate Allahove Tebare Kvetala iskrene vijenike od pravoga puta, na različite načine, na različite Žele znači da nas krenu, da nas odvedu od puta Allaha i puta poslanika sallallahu aleyhi ve sellem. Zatim kaže Allah je šakul Al-Araf, inna Allahu lazi nazala al-kitab va huve yetavalla s-salihi. Zaista kaže poslanik sallallahu aleyhi ve sellem, zaista je moj istinski zaštitnik Allah je šanuh. Poslanik govori. Zaista se on brine o svim dobrim ljudima, a dobri ljudi su ovdje svih usupućeni. Od svima njima sallaha, ješanu, brine odnosno, sve njih štiti. Kaže, imam taberi, to jeste, recimo, Muhammede, mnogo božicima, neke, koji obožavaju kipove i idole. Moj istinski pomagač, moj istinski zaštitnik i branitelj od svih vas i Allah subhanu wa ta'la. Znate kako je to zelo je da poslanik sallallahu aljih veselem proći ovaj kuranski raj. Zatim kaže onaj koji mi, mi objavljio i ispustio knjigu koja je prava istina, on koji štiti i brani svakog onog od svojih stvorenja koji radi dobro o dijelo koja radujući se demu. Radosna vijest za poslanika sallallahu aljih veselem, ali za sve one koji slijede poslanika. Znači, Olaša nije sam da je zaštitio poslanika i da štiti poslanika, nego da pa će štiti koji budu slijedili poslanika sallallahu alihi wa sallam da je pomoć strašni Laha Đerašanhu svima onima koji budu slijedili poslanika sallallahu alihi wa sallam el hulemi rahimahullah je kazao el veli ima značenje voljeni i istinski pomagač. Zatim je u kresi, rahimahullah, za riječi kefa bil lahi i to ti Allah kao zaštitnik, kaže Allah je dovoljan, zaštitnik ono ko od njega traži utočište. i pomagač onome ko od njega pomoć traži. A bibi, moraš kazati Allahu dragi, pomozi. Allahu dragi, otvori put. Allahu dragi, od koli od nas, ne da ću, ne da čekaš i da kažeš sve se to odvija tek takvo. Allah traži od tebe, kako Ibnu Kesel ovdje govori, Allah je dovoljna začnih svakom onom ko traži, utočiš te kod Allaha. Ne kod ljudi, ne kod stvorenja, nego kod Allaha te bareke vatala. I Allah će pomoći onome ko traži pomoć od Allaha subhanahu, subhanahu vatala. Za značenje Meula su kazali, prije svega ima Ibnu Jari. Ti si naš gospodar pa nas pomozi protiv ljudi koji ne vjeruju, protiv nevjerničkog naroda. Kaže, to jest, ti si naš staratelj i pomagač i nisi oni koji su tvoji neprijatelji. Ti si naš zaštitnik, ti se so nama briniješ, a nisi oni koji su tvoji neprijatelji, koji ne vjeruju u tebe. Zatim kaže, Mi smo pravi vjernici koji vjerujemo čvrsto u tebe. Mi se pokoravamo svemu onome što si nam naredio, a konimo se svega onoga što si nam zabranio. Jesmo mi takvi pravi. Ente Mevlana, Fansurna, da ki, znači tako čvrsto govoriš. S tebi kiro, Ente Mevlana, ti si na zaštitnik Fansurna i ti nas pomozi. Al dali ti smatamo da, da je zaštitnik Allah te bareke vetara koji se obožava, koji se robuje? koji traži od tebe da provodiš, provodiš zakone, njegove zabrani, da se koniš, da li smo mi takvi, pa da očekujem Felsurna, pa da očekujem da će nas pomoći nakon naše dove i vapaja, Bože nas pomozi nas. O, ovdje to fino na taberit. Zatim kaže nakon toga ti si zaštitnik i starajte svakom onom ko ti se pokorava, ne prijatelj si svakom onome ko ti se ne pokorava. Allah ne voli nevjernika, Allah ne voli one koji su nepokorni, koji nisu u njegovoj stranci. Zatim kaže, pomozi nas, to je fansurna, pomozi nas, mi smo u istinu tvoja stranka. Hezbollah, da li su od Allahove stranke, ili su od stranaka nekih drugih? Kome si se predao, od koga pomoć tražiš, ko ti je gospodar, kome se obraćaš, od koga pomoć tražiš, kome robuješ? Nismo od tvojej stranke, zato nas pomozi gospodaru. Zatim kaže nakon toga, protiv naroda koji ne vjeruje. Protiv oni koji su poricatelji tvojeg vahdanijeta, tvoje jednoći. A te ista. Svi oni koji poliču Allaha te bareke, pomozi nas protiv njih. Zatim kaže protiv oni koji obožavaju lažna božanstva, lažne idole. Pored tebe i protiv oni koji se pokoravaju šeitanu u griješenju nikoga ne izostavio. A svi koje je naveo spletkari i žele zlom muslimanima i sledbenicima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato on dovom entema ulana tisna zashidik ansur na pomozi nas al-qaumil kafirin protiv nevjeridskog naroda koji obuhvata sve kategorije kako Imam Taberi, Imam Taberi pojasniva. Rahimehullah Zatim Khattab i Rahimahullahi je kazao, ilmaula ima značenje pomagača i branitelja, zaštitnike dokazujeće ajetom kuranskim dijela, što kaže u suri Haq u 78. ajetu, وعتسimu billahi huwa maulakum, ve nimal maula, ve nimal nasir. Držte se često Allah teb. rekao on je zaštitnik vaš, i divan li je on zaštitnik, i divan li on pomagač? I iz je protumačio da ima ovo značenje. Huleymir Ahimeullah je kazao onaj u koga se polaže svaka nada za pomoć. Svaka nada, vrhunac svake nade, onaj koji može pomoći je Meullah, tvoj zaštini, tvoj gospodar. I pobjeda jer je on istinski vladan. Nema toga koji otklanja strepnju i strah iz naših srca, osim on te bareke, te bareke veteala, jer je on istinski malik, mi smo vešavali malik, malik, malik, jer je on apsolutni vladar koji posjedije svaku vrstu vlasti. E pa znamen taj apsolutni vladar koji sve to posjedi, sve ove vlasti koje mi vidimo, su vlast Allaha subhanahu veteala, on je koji ćete pomoći koji ćete zaštititi. Šta su podali Habibi sposobaj ovih velikih merotari, biad mevolah. Prije svega da je Allah subhanahu wa taala istinski zaštitnik, pomagač, branitelj pravih, iskenih vjernika. Pravi, iskreni vjernici ko se preda Allahu, koji se prepusti Allahu, ne moj danas, vako, sutra onako, i danas vako, drugi sat onako, pravi, iskreni vjernika je Allah zaštiti. I oni će da vide i keramete, i čuda, i sve ono što je Elad Jerušanu obećao vjericima, on će to doživjeti. A ćemo mi se pozabaviti jer iz ovih imena proizilaze druge veselje u kojima su mnogi zalutali, mnoge sekte su se pojavile. Ko su Allahove evlije, šta evlije rade, šta mogu raditi, šta ne mogu raditi, kako su to čuda kojima se bave. Zato i svojstvo osobine tih evlija Allahovi is, iskrenih pravih vjernika po kojima se mi možemo prepoznat. Odnosno, od mi možemo da ispitamo naše stane, da ne bi slučajno kaoza neko od nas, ja smo Allahovi Ja vidim uslu, ja vidim znak, ja vidim, ja vidim, ja vidim. A u stvari kad mi vidimo te ima neke ti si lažac. Jasno, zbog čega? Zato što tvoje ponašanje, tvoj običaj, tvoj, tvoj, tvoj način ponašanja života na dvijaku ne put udara sa životom poslanika sallallahu alaihi vseleme. I ti se automatski kod nas prekriže, makar ti smatraš to što smatraš, makar tvrdio to što tvrdiš, jer nije svaka tvrdnja istina. Nego za svaku tvrdnju postoje, postoje znači jasni pokazatelji da li je istinta ili nije. Imamo, znači, primjer. E, primjer iz, iz bitke na Uhudu. Kada je poslanik alaihi sallatu wassalam bio sa sahabima, kada su mušici došli, kada su napali, kada se desilo ono što je vama svima poznato. Međutim, što je u tom interesantno? Abdullah ibn Džubeir je bio od koji su postavljeni na ono brdo strijelaca, gdje je poslanik sallahu alihi veseleme činio da predvodi i kazao što u tom trenutku nemoj slučajno da neko od vas siđe, da napusti ovo mjesto, pa kaže, moj slučaj je, ponavlja da neko siđe, makar vidjeli da mi pobjeđujemo. I nemojte slučajno da neko siđe kada vidite da smo poraženi. Ostajte tu, če znači, da sam u Međutim, izrate počelo se odvijati, borba je počela, znači se odvija, musimani su u prvim trenucima koji su vodili, koji su pobjeđivali na boljom polju. Međutim, šta su ovi gore ugodali? Plin! Plijen, ratni plijen su vidjeli dole. Ashabi poslanika sallallahu alihi wasallam. Abdullah kada je teško vama, moj slučaj kada se pomjera. Postanik me obavezao da ovdje ostaje čvrsti s vama. On vođa, Emir te grupe. a oni kaži plijen, plijen. Onda se počeli, znači da, raspravio, gdje je taj jan, veliki dio. Ashab napustio svoj položaj. I nakon toga on je poznato šta se je desilo. Da je Veli došao iza lijeđa, da je pobližno ostalo na brdu, da je onaj tog bitke prešao koji je iz da su pobjedili. Odnosno muslimani su doživjeli poraz na uhudu. Zbog jednog prekrišaja, zbog samo jedne, znači neizvešene naredbe poslanika sallahu alihi ve u tom su se svi složili. Zbog ovoga što su radili strijelci, Allah Jarašani učinio i dao poraz muslimanima. A danas se postoja pitanje koliko muslimani velja se držaju Allahove propise, koliko znači narušavaju njegove zabrane, a koliko malo se držaju njegove propisa a čekuju pomoć i kažu Ente ulana Pensurna, ti znaš gospodar pomozi nas, pa onda pada u očaj, nema pobjedi. Nema. A u stvari on ne radi na sebi da se popravi, da vidi gdje je kako je, gdje je on od daredbi Allaha i naredbi poslanika sallahu alihi wa sallam. Šta se dešava? Ebu Sufjan, Kada je poslanik sallallahu ve vasallam se potlo znači na prema prdu uhud, odnosno na jedan dio uh, stijene na prdu uhud i zakljuo se te stijene sa jednim dijelom ashaba, Ebu Sufjan dolazi i doziva. Nema Nemaju ovaj dio znači, bitan iz događaja. Pa kažu ima, kažu Ebu Sufjan, da li ima među vama Muhammeda? Ashabi su htjeli da kažu ima. Kaže, poslaniki, ne možete ništa govoriti, ne odazivajte se. Pa kaže, dali li među ova posta Ebu Bekr? Opet, tajac, ne možete odgovarati. Imal, kaže, Ibn Khattaba, Omera. Niko ne odgovara. I onda nastavlja, kaže, čim niko ne odgovara, kaže, svi su pomrli. Svi su pobijeni, znači u okušaju. I Omera dela nije mogo da se sudrži, nego kaže, lažeš Allahove neprijatelju, zaista su živi, i oni će ti nanijeti veliko zlo, očekuju od njih veliko zlo. Kada je to kaže, onda on kaže, počne se ponositi u tom trenutku, pa kaže uzvišen bude hubel njihov Bog. Znači on zahvalio u tom trenutku kao što kažu muslimani Alhamdulillah koji nam je dao pobjedu, on kaže bude uzvišen hubel njihov Bog. Pa kažu ashabi, znači u tom trenutku hoće da odgovore, Kaže busay da sa zarežojte da govorite, kada šta će vam kazati? Kulu Allahu ala wa ajal. Za isti Allah uzvišeni i veći od njega. Zatim on ponovo nasla razpre nasla posuka pa kaže: Mi imamo uzaa, a vi nemate uzaa. Drugo božanstvo poziva za drugog boga svog, ponosan, pun izleta na svoje božanstvo kao onoga pomoglo, njega la, punog božanstva, lažar kaže, poslani za nešto govoriti, pa kaže, šta ću Allah posljednice kazati? Kaže, Kulu Allahu Meulana, Vela Meulana reku, zaista je Allah naš zaštitnik, a vi zaštitnika nemate. Allah, poslani se ne sremenična govještava, Allah je zaštitnik, nas je začuvao, naše poživiti, a vi zaštitnika nemate. Kad mi dođemo, znači, do onog trenutka i u onog trenutka da Allah bude htio, da se desi to što će se desiti. I nakon toga, puno je okrušaja bilo. Svi su bilo u korist musimana. musimana saču, Allah im dao pojme da najviše je bilo metka. Kada Ebu Sufjan, bez ispaljenog metka, došao da primi dina koji je bio, znači u ovim trenutcima, ponosao na svoj kufr, nogoboštvo na svoje lažne bogove, kojima se ponosio i diče. Znači vidimo da su kazali Allahumma ulana wala maulalehum odnosno maulalehum danas kada mi kažem naši Allah zaštitnik niko ko nije u stanci Allahove nema zaštitnika dakle onaki da uđe u srce tvoje nema zaštitnika ti se čega ne plašiš ne boji se smrti, niti znači bilo čega bilo dijena ne bila mjestu ako si svjestan ovog jekina i ovog vjerovan ubjeđenja a ako nisi habibi da gledaš kako da se dobra, tako da ovaj jekin zaista uđe tvoje srce. Nama trebaju sredbenici poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa ovom, sa ovom akidom, sa ovim jekinom da vrate ponos izad muslimanima na svim prvostima zemljanske smrti. Zatim drugi plod da Allah Tebare Kevetana voli svoje iskrene vjernike. Bilo se radi poslanicima, o iskrenim, o šehidima, i svi oni koji izvijedi, znači običnim, običnim vijenicima, ovo su kategorije, znači, odučeni, nakon, znači, prva kategoria, virovijesnici, zatim se depin, iskreni, nakon nišu, hajda, šehida, važel što voli, zatim voli, nakon šehida, uh, oni koji su bili dobri, koji su slijedili, imali su fine nijete, radili, požitovo ne bili na seni la tabarke وتعالى ولي ta i kao što smo kazali u svojem 27. ayatu vašan za sve njih sve te kategorije sve srdi i premio Allah u kuću blagostanja kuva li on za ono što su radili čim dok su bili donjalku stati ma Allah celošanu da zavoli neko, nekoga to ukazuje taj zavolio Allaha Tebale prije toga Na je bio požutovan, radio, trudio se bi tako da je od ovih imena El-Weli Allah Jeršanu je prijatelj iskrenih Allah voli takve a taki koje Allah Jeršanu voli oni voli Allaha Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala i gledaju znači kako će se umiliti kako će Što bliži biti Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno kako će se povećati na te posebne deređe, kako će jednostavno postati Allah-u-lije. Je kako će postati? To, to nije lahko, nije kaza da men to bila jasno, Kažu, nema razlika, to nema razlika, to su deređe. Među nema vraću deređe. Deređe, nismo li svjesni koliko su deređe. Koliko bude svjesni. Allaha, njegov je propisan, ljubav prema Allaha, prema poslaniku, koliko bude se trujo za din Allaha i e, poslanika sa Allaha, aljihiva, srvara, toliko ćeš biti, da ređe, toliko ćeš bliži, toliko ćeš biti na toj metri, posebnoj, znači koji je Allaha Đelešanu, blizak Allaha rob, koga Allaha Đelešanu voli, cijeli, poštuje, kome sve ono što daje svojim iskrenim robovima. Svojim iskrenim robovima. Takvi će da vidje čudan, takvi će da oživljavaju čudan takviči da bude da bude baš pravi, istini robovi kad da ga vidiš sve će se smiri, kada ga vidiš posjetite na lahate preket te Allah dželalu kaze: Zaista. Neka s niti ne boje Allahovi euliye. Allahovi štitiči. Oni robovi koji su ovaj bliski, koji su za posljednim drađama, za njih nema straha i oni ne osjećaju tugu. Nema straha. Niti imaju tugu. Ne tuguju za onim što ostaje iza njih. Ne, straju, ne strahuju za onim što ih očekuje. Ovo su smrti. Ne tuguju u tim trenucima ono što ostaje iza njih. Dunjak, žena, djeca, braća, porodca, ni za Znači Allahove istine Eulije ne nemaju straha niti tuguju ne tuguju da ni što ostaje iza njih a nemaju straha od čega od velikog dana kada će djete da osjedi kada će majka svoj plod da potpaci izbaci iz sebe taj dan će težak nebesima i zemlji u tom danu će Allahove Eulije imati Allahov tebare kevetala rahmeti milosti i sigurnost će u okriji lahuje te bare kvetara mirosti i sigurnosti, ne biti straha za ni. Ikri jo olahhouje te Robove, elazine, amenu, vokanu, jetekun. Oni koji budu čvrsto, sjekino vjerovali. Iman koji od njih zahtjevao povo, srcem, jezikom, tijela potvrda, znači na tunjalku, namaz, zeka, stala, Sve znači od onoga što Allah traže, oni su imali to iman na najpravijski, koji će im pomoći, uz Allahovu pomoć, da je budu sačuvani strani. I oni koji budu jetekun, koji se budu od bojali, prave u zekije. Da je djelo sa kojim za Allah Đerašanu zadovoljena se korikao što Allah Đerašanu ne voli što je zabranio. Lehum ur bušna filhajati dunija u filahire. Za njih postoje radosne vijesti i na dunjalku i na hire. Rad abdira li kelimati Allah. Ne mogu se izmijeniti Allahove riječi. U vam je propisu zaalike hu al-fauzu razim. Zaista je to najveća pobjeda. Najveća pobjeda koju mogu doživjeti sačuvan, straha, na sunnijem danu, ali u, znači u okrilju Allahove Tebale kretala sigurnosti, ne tuguje za onim što je ostalo i bit će proživen sa velikanima umeta, umeta poslanika sallahu a.s. Od njihovih osobina Habibi je da vole ono što Allah voli, da mrzi ono što Allah mrzi, da voli vijednih koji je ađelašanu voli, da ne voli ljude koje Allah ađelašanu ne voli, koji krši, njegove granice, koji nisu zadoveni s Allahom subhanahu wa oni koji rijeđaju Allaha i poslanika sallallahu alihi wa sallam, takve ne vole. vole oni ponizne i iskrene robove, koji robuju Allahu subhanahu wa ta'ala, koji cijene i poštiju poslanika sallallahu alihi wa sallam, koji klanjaju pijet dnevnih namaza, koji posti, koji zeka daju, to su njihova braća, iskrena, sve drugo mrzde i sve drugo preziru. Ali to ne znači da nisu. U nijetu dobri dobro da ponude toj drugoj skupini hajr koji su oni osjetili da Allaha Tebare Kavetana. Te Mrziti i prezirati u srcu, to je osnova tvog vjerovanja. Da mrziš i prezirati u srcu. Ali nekada Habibi ne znači kada vidiš nekog brata da ima neki poslovni biznis, nešto što radi, sa nekim koji ne voli Allaha i poslanika sa Allahom, da kažeš on je poput njega jer ješ s njim. Dozvoljeno, dozvoljeno radi što trgovinu ima, znači nekada kada ne vređaš takve i ne udaraš i ne diraš i etijela zabranio osim ako ni tebe dira kojeg tebe napada. Uprotino, al ti njihovu vjeru njihove postupke ne ti se zadovoljan, ti imaš prijateljstva, prijateljstva, ali ove poslovne stvari oko kojih se možeš razgovarati, biznis, nešto što je slično tome, u tome ja nikke prepreke da ti saći sa tim odnosom sukavanje išle iz Medirije i Mašamu narod, a Pazmar i Mauf od Ebu Bekara djelao i slične, su uzimali da ozeli znači hranu, donosili su sve su mogli donijeti i prodavali muslimanima od koga? Od nevjernika, što znači da jasno da je dokaz da je to dozvoljeno rad na takav način. Danas draga braće imamo mnogo ljudi koji tvrde da su Allahue vlije. Znači mnogo poslovnih koji tvrde. I vidimo znači da kada tvrde da su Allahue vlije, da su Allahovi odabrani robovi, da spominju čuda koja čovjek ne može shvatiti, koja ne može pojmiti, koja ne može razumijeti. A poslovno kada vidi da dolazi ta tvrdnja od osobe koja je daleko od Allahovog puta sureta poslanika sallallahu alihi wa sallam, koja tvrdi Za Allaha dželašanuhu, da je On sjedinio se, da je u svakom tijelu svojih stvorenja. A tu akida koja se zove Vahdetul Vudžud. Da je Allaha svakom tijelu stvorenja. Što znači životinja, što stvorenja ostali insana. Što nijekom slučaju nije, znači prihvatljivo i se može prihvatiti ovakva akida. Ovakva trnja je kufr nevijesom koje čovjek izvodi iz vjeri. I zamiste toga, koji tako otvrdi za Allah, koji daleko izna svi stvarelja i za darša, ne ograniče njega, pojmiti ne može niko i svrt, kako smo među ostatno govorili, da kaže da je tako, sa Allahom te Tebala i Kvetala. I nakon toga kaže da je on posebni Allahovi robova. Na posebnim diređama, posebno Allahovi drag, leti po zraku, ide po vodi i slične stvari. I ovih ima puno. Zato kažu učenjaci da je osnov Allahovog vilajeta, bliskosti, da se blizak, Allahu Allah u tebare dala u hadisu ibn Atbasa, kada je pojašava u hadisu da je bio iza poslanika sallahu alijih i veseleme, pa mu je poslanik sallahu alijih i veseleme kazao, ihfazi Allahe, jahfazuk, čuvaj, dobro Allah pa čuva tebe čuvati. U ovim riječima kažu Allah Allahov vilajet, bliskost, da si Allahov nevlija ako uspiješ ovo uraditi da čuvaš Allah pa će Allah šal čuvat, odnosno da granice, da ne palaziš njegove granice, da izvršavaš sve ono što ti on te barekove tada narječuje, se sekunjiš sve onoga što ti on te barekove tada zabranju. Takva svijest, takvi postupci kad budu kod te habibi, u skladu sa postupcima poslanika sa Allahova, možeš očekivati da se od Allahove vlija, sve što budeš puta, od tog svatanja, tog razumijevanja, daleko si, abidbi, da budiš od onih koji su Allahu bliski, koji su Allahu dragi, koji su Allahu bili, koji su kod Allaha na visokim, na visokim drežama. Zatim drugi hadis poslanika sa Allahu alijih za koji kažu učinjati jeste men a da li velijem fe kad a, a zem tu ko bude meni malo zaprijetio, malo ko prijetio mogu veliju, e bosanskom, u arabskom Evliju! Ja mu več objavljujem rat. Ja mu objavljujem rat. Ko je Evlija ovdje? Kaže Poslani Salahu Elijih Veselebe. Mata Karrebe Ili Abdi. Neće se približiti ni sa čim. Draži moj rob, osim sa onim što sam mu propisao. I ovdje ćete vidjeti razliku kako učenjaci pravi. Osim sa onim što mi je propisao. Nakon da. Kaže, neće prestati da mi se približava sarafilama, sve to da ga zavolim. A kada ga zavolim, kaže poslanik, sallallahu alihi veselem, hadis je kuci. Kuntu sema'ahu lezi jesma'u bih. Tada sam ja, ili tada ja postajem, njegov sluh koji sluša. Allah žel, kaže u hadisku kuciju. U besaru lezi jupsiru bihi, njegov vid kojim gleda. Vajedehu leti juptišu biha, njegova ruka kojom radi. I njegovaj noga kojom hodi va in se eleni rauti ene. A ako me budete zapital dražeš od me, ja ću to su te ređe. Trebate razumjeti hadist. Ako se oslanja, na se oslanja. A isti rok Allah te bareke o te'ala. Kaže, ne može se približiti, nisat će meni dražim od osim onoga što mi je što sam mu propisao, Balaša kaže, zato je Ibnu Ređeb, poznat učenjak, kada govori o evlijama, kaže, postoje dvije kategorije evlija. Prva kategorija, koji su mukdasidin, ashabu lijemina. Oni koji zršavaju fazove i ne rade sabrede. To je zloga hadisa, ne može mi se isaći, primati i približiti moj rob, osim, sa onim što sam u ja propisao, znači to je najbolji način da se približiš Allahu subhanahu ta'ala s farzorima. To je prva stvar koja ti obaveza. I nemaš ništa pored toga, nemaš rafila, nego imaš samo farzor. O ovaj to je prva kategorija, rečem kaže, مكتسدين قدسنا أصحاب اليمين الله جلشان وكاجه ثم ورسنا الكتاب الذي نستفينا من عبادنا ومنهم ظالمون النفسي ومنهم مكتسدون ومنهم صابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الله هودي قولي وهم قرآن سكو معيته ويا شميد شما قلت شينتي ده ناشو كنيجو ناشي ناشي دبري روبوي قصوتي Min zalim zali mon li nefsi, od njih ima oni koji nepravdu sami sebi čine, Allah sve od njih naziva svojim rovom. I sve ih opisujem svojstvom, znači lijepim svojstvom, lijepom osobinom, znači oni naziviti i zemlju tom knjigom. oni njih ima onih koji nepravdu čine sebi, ima i onih kaže, Allah zišanova, min hum uktesit, a učenjaci kažu da min hum uktesit onih koji izračavaju frzove, ko se zabrana, imaju ko sebe na fila, dobrovoj i strani, a ponekad zapadnu u metru stvari. Razumijete? Nemaju znači pokvalnih stvari, ali ponekad zapadnu u stvari koje su pokuđene. Zatim, kar mir hum sabicum bil hajrati bi iznila, i od njih koji se nakeću u dobročinjstvu do, radnje dobrih dobri djela. To su tri kategorije. I on kaže, u prvu kategoriju spadaju oni. Kde si din, odnosno ashabu li jemin. Na hvire to će biti ashabu li jemin, šimal i treća kategorija Bin. Oni koji su Lahu bliski, i to je druga kategorija, oni koji su Karli Bin, bin oni koji su prvi uvijek prvi u sin dobrim dijelima, to su znači oni najbliže Lahu Đelešani, to je druga kategorija Evlija, odnosno oni su veko bolji kod Lahu od ove prve kategorije. A po njih spadaju, sve oni koji su ove propise, sve farzove koji Malašan duži i sve na file. Through these dourade svaku na filu, svaki mek ruh svaki mek izbjegavaju. To su oni koji sallallahu alejhi ve sellem najbliži, najdraži kod Allah te bareke te bareke wa ta'ala. I zato postoje znači e, postoje osobina po kojima će čovjek prepoznati dali je od nje. Prva osobina. Ovo je znači sad što, ukratim, e, riječ mi da se kaže svaka ova osobina zapiva, jer prva, svaka koja krasi ashabul yemin odnosno sidin ove prve koji izvršavaju sve farzove i druge mukarribin koji su among greskih musabeqin koji su prvi uvijek prvi u čini dobri djela ihlas iskrenost da rade svako djelo radi Allaha te bareke vetala radi njegovog zadovoljstva radi Allaha subhana ve ne radi ni zbog ček drugog nemaju rije nemaju pretvaranja nemaju ničega što kvari to njihovo djelo i to djelo naravno da ih izgledaju sa postanikom sallalahu alijih veseleme praksom. Zatim drugo, oni su zadovoljni postanikom sallalahu alijih veseleme kao vođom, kao emirom, kao onih koji im je uzor u svimžu, što kažemo da su zadovoljni jer oni koji nisu zadovoljni sa ovoma ispadaju, ne mogu biti, ne mogu biti. Jer su, začito, drugi opis njih da su zadovoljni sa postanikom sallalahu alijih veseleme kao vođom, uzorom i učiteljom, ovdje ga uzimaju Po tom što nauče, po tome se vladaju, po tome žive. Treći, vole i mrzirati Allah te bareke Prijatelju sa onima sa kojima prijatelju je Allah te bareke vatala. Neprijatelju sa svima onima sa kojima neprijatelju je Allah je rešanu. Što znači, čini vidiš osobu da nije u skladu sa ovom osobinom Habibi, nije među njima, nije u potpuni ovivajet, nije Allah te bareke vatala blizak, ako ne radi po ono što spominjamo, da kažemo svoga stvar zativa predavanje. Oni daju radi Allaha, uskraćuju radi Allaha, ne radi nečeg izgleda, ne radi nečeg ponašanja, ne položaja, stranke, pozicije i sl. Sve što radi radi radi Allaha, tebareke, tebareke veteala. Zato se kaže, ha bibi s ove osobine koje budeš čuo, pogledaj se da li si od njih ili nisi. Ako jesu kaže, alhamdulillah, da te Allahu da da utraješ na tome, ako nisam, vi pogledaj, u čemu kas kaš pa se popravi. Zati imaju čista prsa pravo s prema svim drugim muslimanima, nemaju zlobe, nemaju neprijateljstva, nemaju mrždje, nemaju zavisti, nemaju okolosti, nisu silni prema njima, nek su blagi milostni prema vjernicima. To je njihova osobina koja krasi Allahove iskrene eulije, svaki naj koji je suprotan ovoj osobini Abibine, koji zna da nije upotpuni ovilajet, da nije od njih, da treba da ih ako se ti ponašaš osobnom, nadvijevnicima, pa kako da može očekivati da bude Allah zaštitnik tvoj, da bude na tvojoj strani, a nisi na strani onih koji Allah želešanuhu voli. Zatim, trudi se da upotpune farzove, stroge Allahove te bare kvetara družnosti, čine mnogo na filu, čine mnogo na filu, dobrovojni post, dobrovojni namaz, dobrovojna sadaka, sa habibi što Allah voli, što te približava Allahu, to oni čine, gdje su mi, što mi činimo od toga. Zatim, njihov put u shvatan, akide, islamskog vjerovanja, ubjeđenja je put selefa. Put selefa, svaki onaj koji nije na akide ehli sunneta. Nije znači da lahov je vlija, ne može biti da lahov je vlija. Znači mora imati pojmanje shvatanja akide, islamskih propisa vjerovanja, onako kako su shvatile prve generacije, prve generacije muslimana. A oni koji oni slijede u, u svom vjerovanju, u svom ubjeđenju su ko? Ebu Bekr. Omer, Osman Ali, Ebu Hanife, Malik, Šafij, Ahmer, Imam Euzai, Imam Sevuri i svi drugi učinjaci Ehli Sunneta. To su im vođe, to su im uzori. Ako se budu uvladali, lako kako su oni uvladali, mogući očekivati Allahovi dajeti. Zatim, pozivaju dobru, naređuju na dobro, odračaju od zla. Žrtvuju se Allahomu Tebake u Teala putu. Oni osvanjuju na istini i isto tako zanoće na istini. Vole istinu. Vole istinu, da govore i vole da je prihvataju, ne samo Biblja kaže, ja pričam, ne, nego kad ti, neko dođe sa istinom u za da je prihvatiš, ma od koga ona dolazila. To je opis lahko iskrenih robova. Ko nije takav, neka se prispita, neka se vrati, neka se popravi, istina se mora prihvatiti. Ne, meni dolazi od ono koga volim, koga ne volim. Neha bi istina kada istina, kao što je voliš da pričaš da će voliti da je prihvatiti šma od koga ona dolazila. Zatim, sredjeća osobina koja je jako važna. Oni voli islamsku zajednicu, džemaat. Džemaat muslimana, kad kada je muslamske zajednice, to džemaat. Na iskreni Allahove bare ve ta'ala robove koji izvršavaju Allahove farzove, koji izvršavaju, znači, na file, koji se trude, se umijeli Allahove tebareke ve ta'ala, ali mora znati da među njima ima zalima koji su zalimi prema sebi. Nisu svi na istoj mertebi, nisu na istoj da re Tako da ne smrataš onaj slabim ili da ga vredješ pod tome, nego on uvijek još okrivio lahove milosti, rahmeta, dina, vjere, sve znači dok ne izlađeš sa dijelima koje ga izvode iz vjere. Takve voliš, takve ciniš, takve poštuješ. Ne mrzijiš ih, ne preziriješ ih, ne odvaja se, nego uvijek zagovara zajedništvo, uvijek zagovara žemat zajednicu. I znaš da je lahova ruka iznad žemata. Ko se odvoji od žemata, takav je lahko lijeništvo i svima drugima. Zatim, zajednica gažu, to su sve znači, osobine koje su najveće učenjaci, zatim gažu učenjaci, a onaj koji radi na razjedinjanju džemata, na cijepanju džemata, neka zadani da nije od Allah u Biblija. Zato što Allah voli džemat, mora da voliš i ti džemat, moraš da voliš zajednicu, moraš biti džematu muslimana, ne smije se podvajati, ne smije se izdvajati. Nema podvajanja, nema izdvajanja, moraš biti u zajednici, moraš biti sa muslimanima. I mora saburati, ovaj put nije jednostavan, ali čakaj, saburaj s onima koji morate obavljati što znači i oni u džami kada dođu, nekad će te zijetiti, nekad će povrijediti, ali budi spreman da da saburaš. Najbolji su od vas oni koji se miješaju sa ljudima i saburaju, kaže poslovnik na njihove zijetima. To su najbolji od svi, tako da nema izdvajanja. A od hadisi koji su došli izdvajati, to su zadnji trenuci Dunja Luka, pred krajem samog svijeta kad će se ljudi izdvajati i izdvajati u šumu, jer nije će biti zajednici, nije će biti družnje, nije će biti, mi još ubijek imamo, alhamdulillah, sve to. Zatim, oni u svim svojim međusobnim razivaženjima, ma što da se desi, vraćaju se Kuranu i sunetu poslanika, to je odlika, to je osobina Eurija, ne da se vraćaš nekom šejhu, Nekom daji, nekom sudi, nekom kadi, ne vraća se Kur'anu i sunnetu, odnosno, kad dođeš kod daje, slušaš što ti priča, je to Kur'anu i sunnet, ni odbijaš to, ne prihvataš. Bilo kod se radi, dedo, nana, vraća se Kur'anu i sunnetu, to su osobine iskreni pravih pravih vjernika. I zatim deseta stvar, govore istinu. Govore istinu, ne lažu. A bibi ne lažu, nikom slučaju, nikom slučaju. Allahove vlije govore istinu, nikada ne lažu. I to istini pozivaju i ne boje se ničijeg prekora, ničije korijenja. kogoda i pogoda brzovoljno, oni se ne boje toga jer su oni ponos na svoj din, na svoju vjeru. Znaju da je njihov zaštitnik Allah džele i niko drugi. Tak ida kada uđe u njegovu sebe, postaje njegov meneć. Ja put koji vodi, a njegov meneć ja sam put je Kur'an i Sunnet. Zadovoljstvo Allaha i bliskog poslanika sallallahu alejhi ve svega na Haudu. Na kako do je čovjek postani Salallahu alajhi sallam dočekati svoje sedbenike? Pa će biti to koji će biti odbijeni zbog čega? Zbog toga što su odbili sunnet poslanika Salallahu alajhi wa sallam. Tako da oni koji pridržu koji je prepozna poslanik Salallahu alajhi wa su oni koji su volili njegov sunnet. Radili kako on radio, živjeli kako je poslanik sallahu alajhi wa sallam živio, na kraju ulaze u dženet. Allah za dvojasima, oni zadovoljni sa Allahom te bareketala, a molim Allah dželalushanu da nas uči od pravi iske njegovih vjernika, od pravi njegovih evlija, da nam pomogne na Dunjaluku, da nam se smilje nama našim roditeljima, da zbliži naša srca, naše safove, da pomogne muslimane gdje oni bili, da ujedi naše safove na istini, da bude oprava istinska vraća onako kakvala Tebare Kvetala traži, traži od nas. Hamdik.